Kapitola 3. Čitavago Missl verš 33. Tři. Pandanang Chapalang Chittang durakang Kang Dunivariang Ujun Karoti Medhavi Usukarov Tejanang Těkavou a rozechvělou mysl je těžké uhlídat, těžké zvládnout. Srovná ji však ten, kdo je mudrcem, jako zbrojíř svůj šíp. Verš 34. Váry jovat kito, oka mókata ubhato panda tydang čittang, má radheang Pahátavi. Jako ryba na zem vržená ze svého vodního útulku vytažená tak se zmítá tato mysl márovo panství mály opustit. Verš 35. Dunigahasa lahu no, jatha kámany no, čittasa sádhu, čittang dantang sukávahang. Těžko udržitelnou a hbitou, která podle libosti poletuje, tuto mysl skrotit je dobré. Skrocená mysl, Přináší blaženost. Verš 36 Sududesang Sunipunang, Jataka Manipatinang, Čittang Raket Guttang sukavahang. Velmi těžko viditelnou a velmi jemnou, která podle libosti poletuje. Tuto mysl hlídat by měl moudrý. Střežená mysl přináší blaženost. Verš 37 Důrangamang ik čarang jam. Je čitang Sanja santi, Mára bandhana. V dálkách se osaměle toulající nehmotnou a vskrytu sídlící Tuto mysl, kdo ukázní, osvobodí se z márových pouč. Verš 38. Anava Sandhamang a avidžana to pariplava pasadasa, panňá na parip Kdo nemá ustálenou mysl, pravou dhammu nezná a má chatrnou důvěru Moudrosti naplnění nedojde. Verš 39. Anavasu tachitasa, Ananva hatachitaso, poněpápa pahí nasa nathi jagarato bhajan. Kdo nemá chtíčem, naplněnou mysl, a jehož vědomí je neohrožené hněvem, kdo dobro i zlo opustil, pro takto bdělého již není strachu. Verš 40 mang man mimang man viditvá, Nagarupamang chitamidang tapetvá jodhy tamárang panňá budhýna jitanč rakhi anivesano sijá. Jako hliněný džbán že je toto tělo nahlédnout se, jako pevnost tuto mysl opevněte. Zaútočte na Máru se zbraní moudrosti a pak ochraňujte své vítězství bez ulpívání. Verš 41 Ačirang vatayankayo kájo pathaving adhisesati Čudho apita vinyáno Tang vakalingram. Za krátko bude toto tělo na zemi ležet opuštěné a bezvědomí jako neužitečný kus dřeva. Verš 42. Dyso disang yang tang kaira Věrý pana věrinang, mič hápany hitang čitang, pápijónang Cokoliv si nepřátelé mohou navzájem způsobit, nebo ti, co se vzájemně nenávidí, špatně vedená mysl ještě horší věci způsobí verš 43 Natang máta má pitá kajra ani vápiče ňátka, sam má panihitang čitang seja sonang kary. Co ti matka ani otec nemohou způsobit?